Fredags med Jan Holbom. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ah, god morgon, god morgon och varmt välkomna till Fredags för alla morgontid i Radiotalkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen bygg med mig Jan Holborn. Har ni tagit fram papper och penna för idag kommer programmet är med information så ni måste anteckna hela tiden sista fredagen i maj men om ni frågar mig så skulle jag kunna säga att det här är någonstans känns som oktober var är värmen värmen kom tillbaka allt är förlåtet Så, då är vi igång. Ni, eh, har ni tänkt på en sak? Det är, det är märkligt hur viss kunskap fastnar för evigt medan annan friktionslöst halkar in i glömskan som om minnet vore uppbyggt av teflon. <haha> men, samma minne, men samma minne kan också spela en spratt och plocka om det som en gång i tiden var bergfast kunskap så att det istället blir av mer eller mindre felaktiga minnesfragment och grusad kunskap eller rent av okunskap. Ta bara minnesramsan om de halländska floderna. Är det vi som ska laga och ni som ska äta? Eller ni som ska laga och vi som ska äga? Och, och ligger vattendragen överhuvudtaget i halland? Var det sulfit som luktar skit? Eller var det sulfat som inte luktar mat? För att inte tala om den ständiga frågan som återkommer med punktlighet två gånger om året. Ska man ställa fram eller tillbaka klockans visare- för de olika tiderna. Ja, det är egentligen inte så konstigt. Under hela vårt liv fylls vi oupphörligen på med ny kunskap. En del livsviktig men också en del som vi förmodligen skulle kunna klara oss fint utan. En del faller i glömska och en del fastnar. Under min gymnasietid fick jag plötsligt för mig att jag skulle bli el-teleingenjör. Jag kan än in till denna dag egentligen inte begripa vad som flög i mig. Men så var det. Jag tillbringade ett år av mitt liv till att läsa som märkliga ämnen som till exempel ellära och elektronik. Idag har all den kunskapen sedan lång tid tillbaka flugit sin kos. Idag bra kunskap om omslag, om, om, om, om men noll koll på omslag. Ja, den var ju rolig. Kan en del om kretslopp, inget om kretskort. Den närmaste en halvledare jag kommer idag är möjligt, möjligtvis en chef som jag försöker coacha till att bli en ännu bättre ledare. Jag har med andra ord, trots ett, ett års studier, i stort sett noll koll inom både elära och elektronik. Förutom en enda sak. Senare kopplas i backspänning. Att den kunskapen sitter så grundmurad i mitt medvetande har säkert helt och hållet på hur själva inlärningen gick till. Vår lärare i elektronik var egyptier från självaste Egypten. Jag kommer inte ihåg vad han hette men han var säkerligen ytterst kompetent inom sitt område. Däremot var hans svenska kunskaper begränsade. Engelska tillhörde inte heller hans favoritspråk. Vi hade förvisso läroböcker, men vår egyptiska magister valde istället att producera egna läromedel med hjälp av en olivett i med lätt uttorkat färgband och en tangentbortsättning som inte innehåll, innehöll vare sig små o, e eller ö eller för den delen inte heller versala å, e eller ö. I sin iver över att spara material använde magistern också bara ett matningshakt på valsen för att skapa en ny rad vilket i praktiken innebär att raderna till viss del skrevs i varandra. Det fanns bokstavligen ingen som helst möjlighet att läsa mellan raderna i de stensiler som likt ur en outtömlig källa delades ut till oss elever lektion efter lektion. Men det som egentligen satte den slutgiltiga kryddan på detta pedagogiska material var hur vår magister hanskades med det svenska språket. En form av fonetisk svenska där ordens ljudbild i vår magisters öra bildade meningar och stycken. För säkerhets skull rensade på varje möjlighet till mellanslag och möjlig interpunktion. Ungefär, ungefär så här kunde det låta. Anpassiv elektronkomponent med förmagnatlagra elektrisk laddning, kondensator och kreativa kött och så vidare och så vidare. Allt nog. Utan att överdriva det minsta var i elektroniklektionerna mer av surrealistiska performanstillställningar än lärorika kunskapspass. Dessa skulle nå sin absoluta kulmen när vi kom till genomgången av senardioden. Lektionen började som vanligt med att magistern delade ut en av sina tätskrivna stensiler, väntade tills vi var och en fått varsitt exemplar och sa med myndig stämma – Allt ni behöver veta, sen är dioden kopplas i backspänning. På något vis blev det droppen för mig. Jag räckte upp handen, magistern pekade på mig och jag sa – Jag förstår inte. Magistern spände blicken i mig och upprepade med lite starkare röst – Sen är dioden kopplas i backspänning. Jag räckte åter upp handen. Magistern pekade åter på mig och jag sa en gång till. Jag förstår inte. Majstens svar kom blicksnabbt. Sen är dioden kopplas i backspänning. Nu skrek han nästan. Och så här fort gick det. Jag sa att jag inte förstod och magistern upprepade samma fyra ord. Sen är dioden kopplas i backspänning. Till slut skrek han så att rutorna i klassrummet skallrade. Sen är det jag, den kopplas i backspänning! Jag gav upp. Kanske gjorde han mig rent av en välgörning där från andra sidan katedern. Vem vet, men mitt intresse för elektronik svalnade betänkligt från den dagen. Samtidigt var magistern verkligen det yttersta beviset på att repetition är kunskapens moder. För är det något jag vet idag så är det att senerdioden kopplas i backspänning. Vad det betyder, det har jag dock inte en aning om. Med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM. HITS FM! Ja Det där var ju Oasis. Välkomna till fredagsprallan och är Oasis. Och det var ju. Uh, varför spelar vi där Jo, Noel Gallagher tror heter, gitarristen där. Han fyller år idag. Grattis säger vi. Han är 370 år tror jag han fyller idag. Nej, jag vet inte men någon, han är busgammal. Nej, han är inte så gammal, han är för 67 så han är inte ens 50 kanske men en som är som är busgammal det är, det är dagens gäst i i fredagsfrågan hej Mats Axfors vad kul att se dig ja, hej hej Vad kul det. Det, var var det var sex år sedan jag var här ja det var ja mm. det, det, det, det det är det som kallas för tradition ja exakt ja just det för, men då var det no då var det ett helt annat där då var det bluesfredagen va? ja alltså så ja det just det, det var det var ja just det men du eh, vad kul Mats Axfors en känd hans det får man väl säga Ja. ja. det kan man ju få säga. Ja, en och grattis. Förra året hade du en fantastiskt lyckad fotoutställning. Ja, just det. Eller hur ja, Det var ju två år i rad till och med så. Ja, två år i ja, Men det var kul. Hur, hur var det då? Vad, vad var reaktionerna på det då? Det var ju jättemycket reaktioner, var det? Ja, jo, jo men det var det, ja, men det. var väldigt roligt faktiskt. Det var ju inte rätt så stort projekt, kändes det ju som att, ja, ja. ja. men det var häftigt. Men du, det det var det plan A Ja, det var plan A. Ja. Ja, för, men nu snackar vi plan B, yes. eller hur? Ja. ja? ja. ja berätta Mats. Det var är... det plan C då som Ja, just det. Plan C var det egentligen. Nej, det är plan B. Ja. Mm. Plan B är... Ja, det var därför jag sa att jag skulle ta papper och penna nu. Plan C är alltså plan B. Ja, så ja. är det. Ska vi, ska vi konstatera, vad, vad är plan B för någonting? Nej, men det, alltså, det var ju så att jag har haft musikaffär i Trönös i över 20 år. ja. Och sen började jag väl tröttna lite på det nu, tycker jag. väl. Ja. Eh, detaljhandeln har ingen större framtid. Känns det är, som. Är det så åtminstone inte i musikbranschen. Nej. Men där är det väl så. Musikbranschen har ju förändrats jättemycket, eller hur? Va? Ja, det har du gjort. Så det är mycket internethandel och så. Det är ingenting jag har lust att hålla på att labba med. Bara så, ja. så att man kom in och kände på prillarna och och sen bestämde man Ja, det någon någonstans. Lite... Ja, Nej, så. Det finns ju lite affärer kvar Men nej, nej, nej lite nya tag Ja Och då har vi ju pratat Alltså det har pratat så länge om Att man skulle liksom dra igång Någon form av eh, be, Alltså verksamhet nere på Kraftverket då Eller före detta Sobelhuset Och då är det väl ungefär Lite drygt ett år sedan Som jag tyckte det Bara pratades Ja just det ja. mycket om det Men ja. det hände ju aldrig något ja. Och då erbjöd jag mig Att jag skulle starta en restaurang Där nere där En nöjeskrog Eller vad det ska ja. så kallat nu då Eh, och på den vägen är det. Aha. Och för så, Alltså, det första var egentligen att jag skulle ha det i mina vanliga lokaler som jag hade där. Ja, just det, hade jag en idé om då. Att jag skulle boa in med det där innan och, Men eh, sen i alla fall så stöpte det lite på att det var för dyrt. Och då så eh, ändrade jag lite så att vi. Jag inriktade men på att ta det, i, det alltså i de gamla konsertlokalerna och ja. ting där. Och det var ju väldigt tur det För det blev ju mycket bättre, naturligtvis. Ja. Så, att, så därför var det lite plan C, då egentligen. Ja, just det. Okay, Men ja. Vi, vi håller den här plan B, då. Ja. Mm. Ja, för plan B är egentligen ett genialt namn, eller hur? Ja, det kan Vänta? det vara. För det finns ett hundra ställen i världen som heter det. Så ja, det, alltså, ja, ja, det ja, det är så. Så jävla ja, det är alla ja. unika. Men det finns nog inget i Sverige, tror jag. Nej. Ja, men det är väl lite så. Menar, vi behöver plan B mellanåt eller hur? Ja, ja, absolut. Man måste ha en plan B. Ja. I alla lägen. Men du, så, så sparkade din gång då? Har, har ni hållit på nu med, med, med att boat ett år då? Eller? Ja, ja, men nu ja, just det, det började med... Ja, vi har ju på renoverat nu då, sen januari kan man väl säga. Okay. Och hösten gick ju åt väldigt mycket till ja, tillståndsansökningar och hit och dit och... Och så, så att, Men efter, från och med januari då så fick jag, Det är ju studiefrämjandet Som äger fastigheten ja, där, just Så det är det. De jag hyr av då. Ja, just det. Och det är en väldigt bra hyresvärd För de har ju verkligen ställt upp till Över hundra ja, procent Ja men vad kul ja. Så att, ja, det är jätte, jättebra ja. Och sen men, Och nu så börjar vi bli lite färdiga nu då Ja just det ja. Men eh, det går ju väldigt långsamt, för vi gör ju nästan allt. Eller vi, säger jag, Det är ju jag och min hustru. Ja, precis. Susanne, var är du någonstans? Ja, hon, är, hon lagar gulaschgryta. Ja. Jaha, det ja jag. vi är Ja, är det den fördelningen? Hon jobbar och du Nja, snackar. Ja, exakt. Jag är bara myser runt lite. <laughs> Nej, men så nu börjar vi känna att vi blir lite färdiga här. Vi är inte riktigt färdiga med hela kitet där nere, men det, det, det kommer det också. Ja. Så att, nu... Så nu har vi premiär i lite smygpremiär med After Work ikväll här. Ja, sen, just det. Och sen har vi lite mer pådrag imorgon då. Ja, ja. tre på din Ja, nej, nej, Jag har tappat du... tråden lite. Nej, men nej, jag förstår att du tappar tråden. men men. Jag Ja du är trött, ja, du, du, du är slut Det du, du, du, du är nu du ska vara pigg Det är nu du börjar Men du, kan vi inte bara backa lite då För att mm. det här är ju rätt intressant då alltså, du, du är ju egenföretagare sedan många, många år, ja. år tillbaka så du, så du kan ju liksom ja, du, du kan ju allt det där andra du vet, ju, du vet ju att man måste jobba häcken av sig Och även att man jobbar häcken av sig så så, så blir det ändå sådär man blir förvånad hur lite pengar det blir i slutändan. Ja, ja, men men, men att, att gå in i restaurangsvängen, för det här är ju, alltså ni tar det ju här alltså, som eh, Tranås nya vattenhål med teater, musik, mat och dryck. Exakt, eller hur, va? absolut. Eh, och, och så fort man bestämmer sig för att ha restaurang, om man dessutom säger att ja, man kanske till och med ska kunna dricka en, en, en schysst ner till maten eller gudförbjudet något, något ännu värre då, då händer ju en massa saker som du inte ens som detaljhandelsägare av musikaffär har varit inne i tidigare, eller hur? Det är ju helt nya saker som öppnar sig. Ja, jo, det är så. Är det. För... för, för... Visst är det så? Först och så främst så måste du ha... Fanns det kök där nere? Alltså ett Jo, men det... Ja, ja, alltså det fanns ett, kan man säga, kafékök. Det fanns ju... Café Perlan var ju där innan. Ja. I, I det köket då. Så att det var ganska så väl förberett så. Vi har ju fått bygga om naturligtvis ja. rätt mycket där och skaffa ny utrustning och så och bygga ett diskrum och lite. Ja. Eh, men annars är det ganska så selikt på ja. annars... Och så och Sen har vi ju det mesta jobbet Ja det har ju varit mycket jobb i köket i och för sig uh -huh. Men sen har vi ju gjort Satsat väldigt mycket engagemang Och tid och pengar på att få i ordning Den stora lokalen om man säger uh -huh. då. Sen ska vi även vi ska, vi ska ha en mindre pubdel också Alltså en separat liten del där Som är lite mindre som vi kallar för Perleporten <hållanden> Men den blir mycket inte riktigt oss. färdig än <hållanden> Så att eh, vi kanske innan sem semestern annars så blir det i hösten. Som jag uppfattar det är ett ställe där man kan få sin pärla då. Ja, typ. Ja, ja. ja det låter det. Mm. Men du du det var det? bra det jag tänkte. Ja, alltså, jag tror det var det. Var det den pärlan du tänkte på? Ja, det, eller, nej, det var, det var rent sakralt. Ja, var härligt. Men, men okej, okay, då, då har vi klarat av miljö och hälsa, höll jag på att säga. Med, med ja. disk och allt ja, det var, och så. Det var, ja. och det. Ja. Men, men sen är det alkohol. Ja, just det. Och vad, kan du inte berätta, vad, vad, vad krävs av dig som företagare då? För att liksom... Ja, men det är ju det är ju en väldig procedur med tillståndsansökningar och hit och dejt och utredningar och skriva ner allt. Man kan komma på ja. som man ska lära sig och allting. Och så måste man göra ett kunskapsprov. Ja, just det. Och det får man betala för. Och klarar man inte av ja, det så får man betala någonting till. Ja, det får man. Så det fick man plugga på lite. Det är ju alkohollagstiftning och allt ja. sånt här. Då. Och serveringsregler. Ja, och, ja. och Prissättning och det är en massa saker. Men då. sen, jag är, jag är liksom, jag, det är inte så att jag, jag tycker det är bra att det är ja. så. För att det skulle de släppa det där fritt så skulle det bli det om de här köper all... ja Ja, precis. Nej men alltså, det, det, det, man kan väl säga så att det, ska man dricka någonstans ska man dricka i lokaler där det finns utbildad personal. Ja, För de kommer kunna säga stopp till det sitter sitter här med i lägenheten då är det ingen jämn som säger stopp Nej, åt det. Så är det. Ja vad kul! Hörrni, ni, ni lyssnar på fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 och mm. vi pratar med Mats Axfors och, och, som tillsammans med sin hustru Susanne har dragit igång Plan B som smygpremiär faktiskt i, med lite after work ikväll men en ah, invigning då, ska vi kanske säga lite opretentiöst i, i morgon lördag. Vi ska prata mer med, Max, äh, med Mats. Men äh, alltså vi måste på något sätt äh, försöka få igång den här sommaren också. Vi tar lite hjälp av Cornelius, vi ser om det funkar. Säger. Vi lever i evighet Fast döden är det sannaste Som de vet Andra säger lycka Finns i ett ögonblick Fast de aldrig är ifatt Det de fick I kärlek och hårt, Fiende kamrat Glädje och sorg Hittar och bor Tar vi ett kort På bannen i sommartid Cirklar, eller rakt dit du vill Om du står långt ifrån Eller tätt din tid Vi sparar alla löner Till morgon efter Och reser de glas Som föll under festen I kärlek och allt Fiende kamrat Glädje Tar vi ett kort på i sommartid när vi dansar när vi dansar just för you. <skratt> så, det där var Cornelis. Du, ni lyssnar på Fredagsfrallan och jag eh, sitter med Mats Axfors här som tillsammans med sin hustru Susanna Axfors har dragit igång Plan B som har smygpremiär ikväll med lite Afterworks. Men i, imorgon är det stora premiären om man ska kalla det Mats. Va? Ja. Men du, alltså, innan vi går vidare här så måste man ju bara ta reda på en sak. Du, det här ju, det ju... Så, den är det vi sa. Hör du med nu Så. Det här gör du tillsammans med din fru? Ja Har ni jobbat ihop förut? Ja Nej Inte så yrkesmässigt Nej, nej, nej Som ett par förstår jag att ja. Det är liksom, det hängt lite i varje ja, fall Ja, ja. Hur, vad, vad tror du om det då? Hur går det då? Jo, men jag tror det funkar Vi är soulmates Ja Så, så, så Men det är det enda ni pratar om nu då? Är ja, det, liksom det så... blir rätt mycket det här nu faktiskt ja. Det blir ju väldigt intensivt När man gör en sån här grej Så att man jag, hade gjort något. jag har gjort många grejer, men det här blir väldigt, väldigt intensivt. Ja. Men du, vad heter du Om du skulle beskriva Susanne, då, hur är hon då? Hur, hur är hon som affärskompanjon? Ja, men hon är grym faktiskt. Ja. ja, hon är bra, hon har koll, hon, hon är inte så rela med som jag. Nej. Och, så, och sen är hon väldigt duktig på att laga mat. Ja. Men hon ha. Hon... har bra organisationsförmåga. Eller hur? Va? Ja. Och det, och det, hon... Är, hon, jag får ju fråga henne var jag har lagt mina verktyg hela tiden. <laughs> då, ja, de ja, så ja. ja För Susanne kommer ju, hon kom ju hon kom nu, kanske senast för att inte, men hon var ju med och drog igång det här sociala företagandet. Ja, just det. Hur, här... Hon var ju projekt, lite projektledare. Ja, kan kalla det. var ju superlyckat. Eller, ja. är ju superlyckad. Jag är var... ju superlyckad att skapa liksom, sysselsättning för sådana ja. som har varit. Och ah, det var, det var, så, ah, du, du, nu är... senast kommer hon, hon har ju varit lite drygt ett år på Shellingens stadshotell då. Ja, ah, okej, okay, ja, ja. Som lite köksansvarig där. Ja, ah, okej, okay, ja. Men så tyckte hon det var lite jobbigt att pendla och så lyckades jag. Ja, det bara blev så att hon plötsligt föll in i det För jag förstod ah. ju nästan till slut att det där med maten så jag ju aldrig fixar. Så att eh, jag fick helt enkelt. Eh, Fjäska in henne lite där Ja ah, okej okay. Jaha ah. det var så det, det var så det liksom Ja ah. ah. ah, Ja Alltså det vet inte fan om jag hade käkat hos dig Om, om du Nej jag tror inte heller det hade Det hade blivit mycket makaroner och ketchup och, och det där Och det håller ju inte Nej det är ju gott för vissa Ja man liksom. Gott Ja ah, just det Jaha ja men då... En av mina favoriter när jag var liten var Mariekex och ketchup Som man la ihop Aha, så... Och sen så sipprade ketchupen ut genom hålen ah, Och då slickade man ah, av det lite gott Och, ah, det där och åt det där. Sen grillade jag medvörst På glödlampor när jag var liten asså. Så jag har ju ett, ja, du, du har ju i Jag det. har ju känslan för det man hur, va? Ja. Men sen är jag uppväxt med en restaurang Min pappa han var ju krögare kan man säga. Ja, okay, ja, ja. Så att eh, så, så skulle det liksom Sättas lite press på det så vet jag fast, jag om du fast Ja, ja Ja, och det är ju kul vet du, för, för Skänningestad har ju haft en enorm framgångsresa också. Eh, ja, så alltså, god mat som de hade samma nässåsammade. Ja, det, så. ja. ja nej, men eller hur mm. va? Ja, men, så det är det. Det blir god mat, det kan, ja, du, lova det till det kan du till och med lova. Ja. Men du, då, då är det ju så här. Vi, nu sitter folk och tänker så här, jävlar vad spännande det här var. Vad kan man hitta mer information? Hur bokar man bord och såna här saker? Och så tänker jag så här plan B och så skriver man plan B.se, plan B.com, plan B.net, plan Och så hittar man bara ett skogstor. Ja, nej, jag vet. Det var ju det att plan B var inte ledigt som sån här webbadress. Så då behöll jag min gamla bra bramusik.se. För den var ju ändå kändes lite inarbetad. Och det är ju, handlar ju om musik rätt mycket så jag tycker det funkar rätt bra. Och sen finns det ju en Facebook-sida ja, och, och, är... och där skriver man plan B och tran och sen, Ja, så man, liksom. plan B ihop alltså, ja, okay. inget, ja, mellanslag inget mellanslag Mellan, mellan alltså, plan och B Ja, ja just det Och, och bramusik.se ja. Men du, apropå musiken då Eller apropå bra musiken då men är du fortfarande ute och, och rata ljud och så? Eller? Ja, ja ljudutrymningen kör jag fortfarande. Den på det. kör jag fortfarande. Ja, det tänker jag fortsätta med. Ja, just det satt inte till folk. Så, länge så, så att de inte slutar hinna. ringa till den nu. Ja, nej för fan. fan, han står ju slickar på Marie fyllda med ketchup nu. Och grillar i ja. medelbörs på ja. glödlampor. Ja, nej, det är inte. Ja. Men just det typen av att man grillar på glödlampor, det, det är ju bara att lägga ner nu med all ledteknik. Ja, det blir inte upp den värmen. med? Ja, nej, det blir inte. Det nej. Det blir kallskuret. Ja, det blir lite gym, ja lite jum. I kväll sa vi att det var After Work hade vi ha tid på det också, eller? 7-9. Är det bara, är det dropp in? Eller? Ja, men det är det väl. Det är väl lite folk som har bokat och så. Men, eh, ja, men det går att titta förbi det ja. och, och tänk om man nu sitter Nu sitter jag i Mjölby för man kan lyssna på det här programmet i Mjölby mm. Och så tänker man så, så tänker man så här: men Vänta nu, var, var är det någonstans då? Vad är det någonstans? Ja, tar du tåget ifrån Mjölby till exempel så är det ju bara i stort sett att ramla av tåget så är du där. Ja, just det. Du, nu menar vi ju inte ramla på det. Nej, jag är inte utan, så. Nej. Men jag menar det är väldigt nära jämnstationen. Och det ligger ju, det är ju gamla Sobelhuset, det ligger ju inte Trons energisk kraftvärmeverk ja, där mellan det. stationen och. Och, och Ja, precis. Och När man ja. rullar in där så ser man EFGs schysta fasader lite ja. latchomålade mot järnvägen. Och sådär. Yes. Och då vet man att nästa kåk som ligger där, det är ju ja. det är bättre kraftverket. Ja. Ja, fränt. Och ikväll så vi har vi After Vad Har du något på scen? Ja, zoom elever. Det är, tre ja, och det är två olika grupper som ska lejra lite jazz. Ja, oh, de är brutalt duktiga. De är, brutalt ja, de är väldigt duktiga, duktiga ja. faktiskt. Det är ja. ska bli kul. Ja! Då, då, då har vi klarat av det Är du, är du nervös eller? Ja, no, lite så det Men det, det känns Som det som ska liksom. vara Sådär ja. Pir, pir nervös Ja, det är skönt att det kommer igång nu ja. För det har varit en sån väldigt lång process Och mycket jobb Så att, ja. det, det är skönt ja. att det... Ja, men imorgon, då? imorgon är det ju då ja, invigning var väl att ta i. Ja men det är det väl. Ja, det är inget vi har inte slått på några jättetrummer så, men eh, det blir ju vi har ju bokat eh, nästan 60 matgäster som kommer mellan 7 och 9 och ska käka. Ja, vad trevligt. Och sen eh, så ska ju skeppet Spela då ah, på kvällen. Just och då blir det ju lite party. Så att eh, ja, det ser vi fram emot. Ja. Och då får vi ju testa lite Ja, stämmer. Pappas står på rätt ställe och så. Ja, ja precis. det är det som är Ja, för det är ju verkligen så. De, de som inte har varit där, det är ju det den stora lokalen. Aha. det är en riktig konserllokal Ja, ja, är... men med med riktig scen och Aj, är det bra ljud då, eller? Ja, men nu är det fantastiskt bra faktiskt. Vi har dämpat ja, ja. upp lokalen har, väldigt bra. Har du bra. köpt in det ljudet eller, eller sköter du själv? Nej, jag sköter det själv. <laughs> Perfekt. <laughs> <laughs> Okej, okay, men är det allt du har då? Har, har vi några fler grejer som om man tänker... jäkla vi har ju redan hittat på en massa andra saker. Ja, men på. den äh, sjätte juni sen så kommer studiefrämmen att köra ett, <coughs> ett arrangemang med John Bull Gang heter de. Det någon sån här äh, punkrockabillig från Emma Boda. Aha. Och sen 10 juni så kommer två män i en dambob. Det är en onsdag. Ja, då kommer... så, är det ett, ett teater i armål eller? Nej, Nej, det är Mange Gren som är på aha. biblioteket. Och sen Kalle Larsson. Aha, och då... okay. Det finns Youtube-klipp om man vill titta. Nej, han sitter, han, han, vad heter det, reciterar, heter det ah, Ja, ja, ja, ja. Persson, lyrik och sånt i megafon och så står han, Kalle, och rattar på massa gitarrpedaler med något oväser nej samtidigt. <laughs> så att någon sån scen, ja. det har inte funnits någon scen för det där, alltså det, det, innan, det, det, såna. sådana. Ja. Nu finns det det. Vad frä. Ja, men det låter ju hur kul som helst. Och sen eh, 13 juni så kommer rock att köra ett norskt band som heter Honningbarna. Som eh, kommer nog komma väldigt mycket ah, folk på. just det. Ja, det är så. De, de var överallt på. Ja. När man, när man faktum är, när man, när man googlade på Plan B. Ja. Plan B, eh, Tranås tror jag ska jag, på, på Gerger, då, då Då dök de upp som första. Ja ett annat så då vad det, vad är, vet du vad det är för nåt vad är det? Ja men de har varit i stan en gång förr nej äh, men det är jag, också är det lite punkstryk på tror jag äh, lyssna på dem. de är väldigt bra faktiskt Ja Uh, och sen så är det väl så att vi har några små grejer till inbokare här Men vi tar det lite lugnt sen över sommaren Och så ja. drar vi igång riktigt ordentligt till semestern För vi, det, vi, nu gör vi det lite som ett test Lite för att se lite Teknik vad det är vi behöver och ändra oss. på ja, och, ja. lite och Så Så till hösten är det riktigt Ja då kommer vi dra igång ordentligt ja. Då får du, det passa sig du, du snackar lite om öppen scen också vi, vi, vi snackar lite om det Men ska vi lyssna på det här först då Jag God morgon. Ron. Önskar Hits FM. Hits FM. Det där, var, det där var dirty med made violent. Du, Jag sa det. Vi, vi får slå bort den idag. Öppen scen. Du, ja. du har lite sådana tankar om det också, eller? Ja, just det. Berätta. Ja, öppen scen. Jag vet inte. Det är inte så tänkt att man ska sitta och checka. Och sen kommer på att man ska upp och spela gitarr, kanske så direkt. Men på onsdagar i alla fall så ja. ska vi ha så att lite annorlunda lite ja vad som helst egentligen lyrik eller ja någon band som kanske spelar lite mer soft eller så ska Aha. kunna liksom få, få en scen att uppträda på i Tranos. Ja okej. Okay. Eh, kan man kalla för öppen scen då. Ja. Så det, det är för det är onsdagar, fredagar och lördagar som är liksom. Ja, så har vi tänkt. Ja. Och fredagar då är det mera liksom. Vad, vad ja, då kör jag? vi lite eh... Lite after work och lite lättare underhållning ja. Och kanske att vi är, en, vi kanske är öppet Bara till ja, 22 23 en gång kanske Och sen kör vi lite mer konsertprylar Och så på, lördagar. på lördagarna Okej, Men du är målgruppen då, är det kidsen eller? Nej det är ju inte det för att vi tycker det finns Tillräckligt mycket för kidsen i den här staden okay. Det är ja. disco och sånt ja. Och Dr. Bombay Och sånt ja. va så att eh, vi kommer satsa på oss som är lite äldre. ja. Ah, ah, ah, vad schysst. Ja, så att ah. eh, tanken är att det ska liksom vara för dem som eh, det inte finns så mycket roligt för. Nej. Ja, det är vi ju rätt många som 25 inte 25 år och uppåt kanske. Ja, just det. Ah. Vi som är 25 plus. Ja, ah, vi snackar mogen publik som brukar säga så här. Men, ja. men styrdans, det kommer du fan aldrig ha eller? Vad heter det? Styrdans. Det här. Nej. Men vi kanske kommer ja, det, köra ja. lite ja. PRO och sånt också, sen ja. då får vi se ja. Om de är intresserade mm. ja, va, va, och du tänkte styrdans, då tänkte du PRO direkt. Ja, vad va, minner du? Ja, jag vet inte, styrdans det är liksom Ja, ha, det sånt ja, men det finns lite, det tror du, det är det Ja, ja, nej, äh. jag dansbans Så okay. jag inte köra direkt ja. ja, men vad kul Plan B, det är, ju, det är ju superkul Eller hur? Ja, det är det Det som är väldigt spännande du, och vi, och vi, har försökt, vi har försökt att få tag i din fru. Vi tänkte slå över oss Hon, hon svarar inte. inte på telefonen. Det blir lite orolig för det är boknings Ja, bara, Det är ju inte dumt här. Så om du hör det här nu så tycker du ska svara här nu. Vi får prova att ringa, ja, vi att ringa igen. Vi, mm. vi, vi, vi slår på. Uh... Ah, The Clash gillar du dem? Ja, då, det är du. Ja, vi rockar lite då. Mm. I got <skratt> yes, oj, oj, oj. Så, ja, det där var ju Clash. Du, clash funkar överallt, tycker jag, Mats. Tycker inte du det? Va? Men, men vet du... Eh, nu har vi fått tag i Susanne. Hej, Susanne! Hej, hej! Säg hej till din fru, Hej Hej, hej, hej, hej, hej, hej. hej, hej, hej, hej. <skratt> <skratt> alltså, Aha. Jaha. Men Susanne, du måste ju svara i bokningstelefon, förstår du väl? Ja, men du, vet du vad? Jag trodde det var så att det var någon leverantör eller något som så såhär himla tydligt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja men det här. Det, det var ju dessutom en leverantör. Leverantör av glädje och en bättre värld innan åtta hugget fredagsframland. Det kan man ju säga. Så att det var ju faktiskt har du ju rätt. Det var en leverantör. Ja, det var det. Ja, det. Du, jag, eh, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men du hörde ju vad Mats, han, han strödde ju liksom rosor runt din person. Ja. Ja. Soulmate, sa han. Soulmate. Det är liksom, det är fett. Men det är väl bästa att man gör det nu då Om man ska ha någon mat till det här lagad <laughs> Susanna Axfors, vad kul att du kunde vara med via, via radio För du håller på att röra grytorna Nästan har jag förstått då. Ja, jag bakar faktiskt Jag bakar hamburgibröd i kvällen mm. Hur, hur ba det det. Bakar man sånt? Jag tror man köpte sånt på konso. kan man ju göra <laughs> om man vill Men vi valde att baka istället faktiskt. Ja, det låter perfekt <laughs> Du, vi pratade lite om det tidigare. Mats han sa ju att det har ju varit fantastiskt roligt att, att, att jobba med dig. Ja. Det sa han när vi spelar musik. Han vill inte gå ut i radion och säga det för han tänkte att vi kan hålla sig mot honom. Men, men, men delar du? Hur, för, för, ja, men, ni, ni är ju ett par. Men, men ja. det är ju inte samma sak som att, att det funkar att jobba tillsammans. Hur, hur har det funkat i den processen? Jo men det har gått bra faktiskt. Jag har ju... Låt det här vara hans grej så, så. att det är ju han som har fått uh, bestämma mest och så. Och så bestämmer jag lite grann i köket i så. Ja. Och så. Och jag tycker att det känns bra. Det funkar. Ja. Mm. Är, du, är du nöjd med det nya köket då? Ja, jag är jättenöjd. Vi har hittat jättebra grejer faktiskt till ja. köket. Så det är, lite grejer fattas det ändå. Men eh, helt intressant, det är väldigt bra här tycker ja. jag. Mm. Är du lika nervös inför kvällen som som Matt eller? Eh, ja det. Är, I alla fall piggare tror jag än vad han låter det det Pff, hör, mm. Du får gärna få komma in i samtalet Matt. Ja jo men ja jo, jag men jag sover ju. Han tycker han har skjutit upp. Ja just det. Ja, jag vaknade 10 här lite nu. Ja. Mm. Ja, nej han nu, nu, nu ser han nu ju riktigt pigg ut. Ja, ja. ja åtminstone ena ögat gått öppet ja. eller öppet men han kissar lite med höga så där då. Nej, jag förstår ju att det har ju varit en, en, en jättespännande resa och, och, och det är ju väldigt roligt nu. Det är nu, ja. och, och risken är att man slappnar av nu. Fast ja. det är nu det börjar egentligen. Ja visst, ja, men vi, har ju, vi har ju faktiskt eh, väldigt goda och trevliga bekanta som kommer att hjälpa oss i det här också. då som Vi kan ju inte klara det helt själva och stå i baren och laga mat och allting själv, helt själva. Utan vi har ju att så bara kompisar som hjälper till också. Ja, just det. Ja, jag träffade ett energiknippel tidigare under veckan här. Eva, ja. Eva Engström. har. Ja. Ja, ja, där har ni fått liksom. Ja, det är ju guldvärt kan jag säga. Ja. Det känns jättebra. Hon, hon har ju en gedigen bakgrund ifrån ifrån restaurangsvängen också. Ja, det har hon. Man, det har hon. man tror hon att hon kan är? Bästa, man kan ju tro att hon är cool eller något sånt där för hon är ju så <laughs> engagerad i eller raff och hela den men det har vi ju fiffen med som har hjälpt oss jättemycket med elen faktiskt här i... Ah, okej, okay. ah. ja. Ja, ah. så han får ju spela på lördag i skeppetsspelen. Ah. Ja, ah, just det. Men du, om, om jag nu säger så här, man kanske går gå på afterworking kväll då då? Va, va, mm. va, va, va, va, vad finns det för tilltag då? Hamburgbröd? Mm. Ah, hamburgbröd ah. Ja, hamburgbröd. Ah. Men hamburgare i, hör du här? Ja, ah, ah, det ser ja. jag. Eh, som vi maler själva här av Högrev och lite okay. till då och lite tillbehör till den också. Ah. Eh, och sen så kan man äta en gullarsstapa. Oh. En vegetarisk grita för de som inte är kött. Oh. Och hotaräker i curry. Det är, det är faktiskt något som man kan laga. Mm. Alltså, ja, ja det. Man kan, kan det. göra hemma. Mm. Yes. Ah. Men, det, det, men det blir spicy det eller? Det blir det. Det, är det ja. blir värre än en glödlamps <laughs> <Minus. laughs> ja, Vår mat <laughs> Vår mat är ju inte så Vi satt inte på det här fina Nej. Så mycket med biff och Alla kraft och snabba Vi gillar med den här grova maten och Man ja, kan det. doppa brödet I soppan och så och Det ja, är det, det vi kommer att ja. köra Men gott som satan ja. Vi tycker att det är lättare att hantera i kök ja. Sen har vi både förrätter och efterrätter också. Ja, ja. Amen. Ja, men vad bra. Hörrni, alltså, va, va kul att ni var med i fredags för Vi börjar närma oss slutet här nu och det, var, det, var ju, och jag, och, det här är ju inte teater så här får man ju säga lycka ni till och ni får ju säga tack och så. Ja, så. ja tack så mycket. Till, och och, och kul att det skapas en Ser jag som gammal teaterappa. Vad kul att det skapas en, en, en scen för teater och musik. Alltså, men. Bara det är ju skitbra. Och vem vet, kanske vi till och med skulle kunna ha ett samarbete med Nygatan 9 i i, i Boxsom. Ja, här. tycker jag vi Det ha. låter, låter jättekul. Jättekul. Ja. Men! Innan vi slutar och innan du går tillbaka och bakar bröd, eller vad var du, nu, vad nu, var du gjorde, och vad mats nu ska somna om i någon bil någonstans <hår> sådär så, så, så, så ska vi en, så ska ni ändå få tävla mot varandra. För det är nämligen så att det här är en av de mest är och fylla tävlingarna som man kan vara med. I. Den heter Pest eller Cool. Och det fungerar. du Det fungerar på det sättet att ni får två saker att välja mellan. Och så måste man välja något av det. Man får inte säga både och eller varken eller. Eller något sådant politikers svar Utan man måste verkligen välja någonting. Och, och, och så avgör jag om det är rätt. Det är det som är så kul. Det är, som, det är som konståkning. Det är fullständigt bara bedömningssport. Och, och sen kan ni vinna en, en hel kasse fylld med ära. Och det här blir ju då familjekampen. Axfors Open, som den heter eh, 2015. Så det är enormt prestigefyllt. Har, har ni förstått? Jo, yeah. ja. Och, och det är fem omgångar. Måste man motivera sig? Nej, nu? det behöver man inte göra, men jag kan ju fråga varför. Och då okay. då, kan man, då man, måste man motivera sig. Ja. Ja, det finns ju, jag brukar ta den här klassiska konstnären som får fråga, vilken är din älsklingsfärg? Röd, varför då? Jag är blå då för helvete men, men ja. helvetet. Eh, Susan får börja. En morgon eller kväll? Ska jag gilla det alltså. Ja, det alltså morgon? Morgon. Jag gillar morgon. Morgon, ja. Mm. E och Mats? Kväll. Ja, och då, då leder ju Susanne. Det här är en morgontid i Radio radioturné. Ja, okay. ja, ja. Grattis Susanne, du leder. Men du skickade hon hit mig. <laughs> ja, precis. Jag tror att det är, det är, jag tror att det är ointagbart. E e Omgång två, då får du börja, man. Ja, Planerat eller spontant? E spontant. Ja, Susanne. Planerat. Är <skratt> <skratt> ja, det så gammalrå? Ja, tror du. Här är egentligen spontanplanerat. Ja, vad du får stå på det. Ja, och du får rätt för det. För mm. jag alltså har ni tänkt på det här för då kunde man liksom gå ut och spela hockey på gatan så eller man kunde nej ja, men vi åker på bovlar. Så här, nu måste man liksom ha ha schemalagt det 14 dagar innan för att man ska hinna med. Så spontant är det att det står ett ja, ett. ett, ett. Mm. <skratt> ah, Susanne Nu, kommer, eh, nu har du en liten för, för, fördel här För du kommer att av dina specialområden eh, Och du börjar Förrätt eller efterrätt eh, Förrätt Ja ah, mm. ah, Mats Ja förrätt också Ja ah, det får ni rätt för Alltså det, för då har man ju resten kvar, så tänker jag. Ja, ja, ja. Ja, när det är, efteråt, då är det liksom, då är det Ja, det, det är oligligt spännande som Harrison skulle ha sagt. Vilken tur att inte han var här, för att annars har han ju sagt att det var oligligt spännande. Det, vi vill ju inte säga att det är oligligt spännande, utan vi vill fortsätta tävlingen. Och det gör vi nu. Mats börjar. Eh, sommar eller vinter? Sommar. Mm, sant. Ja, ja, självklart. Vinter, då brukar jag bara dra ner alla spakar och så går jag härifrån om någon säger det. Så att det, ja. det, det är fortfarande... Det avgörs alltså att den sista och femte omgången blir direkt avgörande. Vi spelar pest eller Cooler med Susanne och Mats Axfors som drar igång plan B på Kraftverkets smygpremiär ikväll i och stor invigning imorgon. Och vill du veta mer så gå in på bramusik.se eller skriv plan B ihopskrivet i på Facebook så hittar du Information om vad som händer i helgen och kommande evenemang. Pest eller är ni med? är du med Susanne? Ja. Är du med, Mats? Jo. Ja, det är Susanne som börjar. Mat! Eller musik? Mat! Mat, säger Susanne. <här> ja, jag får nog säga musik då. För ja, och man kan. Och ja, det, det här är enda då, bägge är rätt. <laughs> så, så ni får ta den här kassen I varsitt handtag <laughs> Susanne Stort tack för att du var med fredags för, för att vi fick ringa upp dig Ja tack själv, det var jättekul att ni fick vara med Och samma sak Mats Stort tack för att du tack, sette tack. nu och, och toj, toj, toj, lycka till Och hoppas nu att folk heller is av gulaschsoppan Och det andra Flytande ja, ikväll, på, på ett, på ett Det på man inte Nej, ett förståndigt <laughs> sätt, det finns även alkoholfria alternativ Så, ja, Jajamän har vi sagt det. Och jag skickar med er Ett ord för dagen också Planer Är de förståndigas drömmar Sköt om här Tack ska ni ha, tack alla ni som har lyssnat Så hörs vi igen, ha det bra Through the gates the of man And then Dozen brothers beside him Through the dead they were riding All of them There was a blind man upon the road And all how they needed a miracle At that moment Down the halls Jericho oh no hits kommer strax med nyheter Hits FN.